Var hälsade alla sverigevänner till ännu en entimesändning med Radio SD på Stockholms närradio 88 MHz. Detta program går som vanligt att lyssna till vid tre tillfällen. Datum och klockslag är lördagen den 23 augusti med start 14.00, söndagen den 24 augusti med start 09.00 och slutligen torsdagen den 28 augusti med start 20.30. Medverkan i programmet denna gång är Pio Gunnar Ove ja. Och eh, jag vill inleda med Att eh, säga att vi Under sändningens gång Givetvis kommer att bevisa problematiken Kring Johan Rinderhens beslut Att lämna alla sina uppdrag Inom partiet Sverigedemokraterna Johan har ju bland annat Lämnat posten som ordförande För Sverigedemokraternas Stockholmsdistrikt Och eh, för oss som är vana vid att ha Johan som en trygg och stadig medarbetare i närradioarbetet så blir det naturligtvis extra problematiskt. Johan har de senaste 11 åren medverkat i otaliga sändningar och verkligen varit en klippa för Radio SD. Jag vill också påpeka att ansvarig utgivare för detta program är Arnold Boström. Och under veckan som gått så har ett stort antal medlemmar och sympatisörer krävt att vi i detta program ska ge bakgrunden till varför Johan har tagit beslutet att lämna alla sina uppdrag inom partiet. Och personligen så hade jag naturligtvis helst att Johan själv direkt här i Radio SD hade motiverat sitt beslut. Nu blir det inte så och det är bara att gilla läget. Vi som medverkar i Radio SD denna gång ska göra vårt bästa... För att längre fram i programmet reda ut den här problematiken. Varför Johan alltså har lämnat partiet. Ni som vill prata direkt med Johan om den uppkomna situationen kan ringa 073 645 2665. Alltså 073 645 2665. Nog om detta ämne för en stund. Nu vänder jag mig till Ove som jag stötte på flera gånger under Stockholms kulturfestival. Du tillhör ju de inom partiet som har ett äkta och inte spelat intresse för framförallt svensk kultur, vilket givetvis är glädjande. Vad fick du egentligen för intryck av Stockholms kulturfestival på gott och även ont? Eh, ja, eh, den här kulturfestivalen eh, kanske har sitt största värde i att den är helt gratis i princip vilket gör att alla har möjlighet att uppleva de här dagarna då det är en hel vecka i mitten på augusten man har möjlighet att uppleva Stockholms kulturfestival och staden är ju då väldigt angelägen om och meddelar medborgarna att de sponsrar och och det, det är ju givetvis någonting som jag som kulturintresserad Tackar och tar emot för Som du nämnde stötte vi på varandra flera gånger Och det är ju, nu ska vi se Är det tre scenar där? Brunkebergs torg, Brunkebergs Brunkebergs torg, torg Och sen var det väl mm. vid Kulturhuset också se, Snett sidan av Kulturhuset där stötte vi på varandra någon gång. Eh, det är väl så att eh, det är en scen där. Det, det är ju en scen där man levererar eh, i princip musik i världsklass. Eh. Gattscenen, ja. Stad och mm. Och eh, på de andra scenerna så, så är det ju ett, ett, ett brett spektrum av, eh, eh, av artister och eh, ja, <här> om man tittar på det, det är vandringar. Det är Samtal med författare, det är musik, alla kulturella inriktningar försöker man omfamna. Men som sagt var, i och med att det är gratis så kanske så att säga, det finns en varierande kvalitet också. Men där gat Gustav Gustav torg är en scen där faktiskt staden levererar världsklassartister till ett fritt inträde vilket är unikt fantastiskt mm. Något som var glädjande var ju att de ansvariga för Stockholms kulturfestival, minst nu för några dagar fick liv i Brunkebergstorg Brunkebergstorg som verkligen ligger centralt i en plats som annars som, ja, det är ju sorgligt redan har somnat in och att det har blivit så här i vanliga fall, det beror ju på det här rivningsraseriet som rådde i Stockholm några årtionden tillbaka alla ni som är insatta i Stockholms historia vet vilken enorm betydelse Brunkeberg haft för Stockholm under flera århundraden. Och har ni inte den här kunskapen om detta så gå gärna med på någon av de vandringar som anordnas under kulturfestivalen nästa år. Ja, det här kvarteret som vi pratar om, det revs av alltså 47 kvarter, minst, som var alltså 15-, 16- och 17-talshus, alltså oerhört Eh, fina kulturhus som man kunde renoverat och istället för att bygga upp de här gråa vad kan man kalla det för kommunistiska arkitekturen eller någonting som ligger där omkring. Mm, nej, det är ju riktigt så alltså, hade har ju planer på att göra likant med gamla stan. Man skulle byga skyskrapor i gamla stan och så vidare. Väldigt trevligt det. Och eh, för övrigt så känns det ju faktiskt som att man blir aldrig fulla när det gäller Stockholms historia. De här vandringarna är väldigt bra faktiskt, man lär sig alltid någonting nytt. Och eh, Stockholms kulturfestival tycker jag som helhet också, eh, ja det känns betydligt seriöst den vattenfestivalen och det har blivit något av en succé också. Det här med kulturfestivalen, det är många turister som uppskattar det väldigt mycket, det märker man. Eh, så att, eh, jag hoppas att det här kommer att fortleva. Det är mycket som tyder på det Ja, lite musikalisk kultur eh, Du hade ju en låt Ja, där. jag hade gjort det Svante Thuresson, Mulliga Maj Det är lite ja. drag på låten tycker jag Det är en favorit, har jag yeah. förstått Då kommer den alldeles strax Mulliga Maj, Svante Thuresson Ja, ni hörde nyss Svante Thuresson framföra Mulliga Maj Då blev Gunnar väldigt glad över att Han satt och tjova hejvilt här Ja, Ove, du ville säga något mer om eh, Brunkebergs torgscenen. Det var ju någon artist där som sa någonting som du reagerade över. Ja, det är när, när man ska sammanfatta någonting som, som har hållit på i, i åtta dagar så känns det ju som att man, eh, så att säga, missar allt när, när man berättar något. Men, men en, en liten... Vad ska vi kalla det för? Någon anekdot kanske? Det är ju, Jag gick upp till Brunkebergs torrscenen då. Och, och det är lite kärnan i det här jag vill säga. Det är ju liksom att det här kanske är den mest centrala platsen i hela Stockholm. Och en plats som man ändå får hävda har en oerhörd historisk betydelse. Och man går upp på den här scenen. Uh, och det, det är kredit till, till uh, kulturfestivalen att man försöker skapa liv på den här undanskymda platsen men jag går upp, jag sett mig det dyker upp med, med en ung tjej där på, på dryga 20 år som är någon uh, uh, ny uh, pop-rock uh, eller vad jag ska kalla henne <hör> och uh, hon levererar nästan omedelbart två kommentarer som jag tycker är värt att fästa lite uppmärksamhet på. Det är att det första hon säger i princip att hon, hon är inte från Stockholm utan hon är norrifrån och när hon dyk, kommer till Stockholm för att uppträda på Stockholm- Stockholms kulturfestival så har hon inte den ringaste aning om var Brunkebergs torg ligger någonstans den, denna plats är för henne totalt okänd och eh, hon då efter att eh, ha förhört sig med en mängd förbipasserande stockholmare så blir hon så småningom lotsad fram till denna plats eh, så till slut efter eh, många om och män hittar hon Brunkebergs torg och när hon väl har hittat platsen så, så stöter hon väl på med ytterligare människor som hon frågar, antar jag, vad den här platsen vad den har för betydelse och vad, vad ja, Stockholmaren känner för platsen. Och det är första hon i princip då får reda på att det är en plats där människor säljer sitt kön. Så, så det här är ju helt, för mig, helt absurt att Brunkebergs torg är så okänt, så hon hittar inte platsen. Och sen om hon väl har hittat platsen så verkar så att säga platsen mest vara känd för att människor säljer sitt kön. Och, och någonstans blir det här väldigt negativt. Mm. No, jag håller med dig, jag vet väldigt roligt faktiskt på ett Ja, inte egentligen roligt sätt Men hon sa så faktiskt Och många som reagerade eh, Gunnar, du kanske har lite åsikter också Om kulturfestivalen du är Lite mer negativ kanske Ja, jag vet inte det... Jag tycker lite... det mycket multikult Men det fanns tydligen stadslandningar stadsvandringar Och lite annat svensk kultur Men jag vet inte, det var ingenting som tilltalade mig När jag läste igenom tidningen och sådär va? Men det är lite olika Det här står kanske blir det annorlunda, det vet man ju inte va? Den som söker han finner Precis Eh, då ska vi prata lite EU eh, Och jag fick en uppgift här om att eh, Egendomstolen nu vill blandas i dansk invandringspolitik Det är så att Danmark har ju framgångsrikt infört flera lagar För att kunna begränsa invandringen Och eh, man har planerat ytterligare restriktioner Nu smulas dock dessa planer sönder av EU Som därmed undergräver landets inrikespolitiska självständighet det är alltså då den här egendomstolen som slagit fast att det krav som Danmark ställer på anhörig invandrare inte följer EUs regler. Även det prov i danskhet som invandrare måste genomgå som den danska regeringen hade tänkt införa 2009 bryter enligt domstolen mot egerrätten. Och Det kan ju informeras om att både Dansk Folkeparti och Vänstre menar dock att man borde ignorera egendomstolens beslut. Här ser vi ett väldigt bra exempel på varför man ska säga nej till EU och utreda. Eller vad säger ni, pojkar? Instämmer. Jo, eh, som sagt var Ibland blir man ju fundersam när man, när man läser de här... Eh, Ja, artiklarna eller vad ska jag kalla det, in, de informationer som, som kommer eh, vad det gäller EUs sätt att eh, sätta sig över den nationella suveräniteten. att... Eh, på något vis, de politiker som är anhängare av EU, de upplever jag nästan nedvärderar sig själva och sin kunskap. Därför att, och jag vill kalla det en särkunskap, därför att det säger sig självt att en svensk politiker i Sverige äger en hel del kunskaper som... Är självklara för individen. Eh, och, och som man kanske inte sätter så stort värde på själv. Me, men är i ett mer globalt perspektiv. Är unika kunskaper. Och att då direktiv kommer från en plats. Där man inte har den eh, eh, sakkännedomen. Men som ändå då blir överordnad. Eh, personerna som har den här sakkännedomen. Det är... Absolut är mitt ord Korrekt Gunnar? Ja, nej, det är väl bara Det är väl bara frågan när vi ska gå ur det där EU För det kommer ju bara dra åt skruvarna tror jag ännu mer På vanliga medlemsländer så att det, det är väl det vi har sagt hela tiden Att EU är ett förstatländer Det, led, det leder ju dit i alla fall. För mynderi helt enkelt ja. Okej, okay, vi tar en låt igen uh, Ove Gammal favorit Hemma heter den här låten Och den kommer då alldeles strax Varsågoda Jajamensan, Obe Törnqvist med låten Hemma Vi pratade ju relativt nyligen här om Stockholms kulturfestival Och det har ju varit andra festivaler också Jag tänkte nämna på det här bara i hastigheten Jag var uppe i Uppsala tror var 9 augusti Och var inte alls där för att lyssna på Reggie. Men man hamnade ju i den här festivalen ändå därför att det dominerade Uppsala på något sätt. Överallt så såg man de här rasta och låg tät över staden kan man säga. Det var mycket polisingripande och annat. Det var alltså hundratals som vanligt då, påtända narkotikamissbrukar. Och varje år så är det slags små misshandel och fylla bland mindreåriga. Ändå så säger då en representant för Uppsala polisen före den här festivalen då, sjunde juli att det är en härlig publik och det här är naturligtvis någonting han egentligen inte tycker utan det här har han blivit tillsagd att säga frågan är om man inte tappar förtroendet för poliskården någon dag då polisens jobb inte ska vara att blitka och glorifiera tillställningar som du själv har problem med att kunna hantera Ja, ja P. och den här festivalen kan man nog kanske ta och slänga på stoppögen eller men det kommer ju fortsättas med knark och elände med det där. Ja, eh, jag vet inte. Det, det kanske är ett drag av min personlighet att känna, någon slags, känna ett filosofiskt förhållningssätt till, till eh, kulturfestivaler av alla de olika slag och skepnader eh, det har varit Stockholms kulturfestival som jag har bevistat och njutit av. Sen har det varit Gay Pride och så har det varit den här Uppsala Reggifestival. Tre evenemang som kallas festivaler men som på något vis har så lite släktskap med varandra. Och någonstans är det ju i betraktarens öga då hur man förhåller sig och hur man känner för dessa... Festivaler. Och eh, jag, jag känner så här att min uppfattning är ju att Stockholms kulturfestival är ett evenemang där man levererar eh, kvalitet, man, man levererar någonting som berikar eh, besökaren eh, och de två andra festivalerna eh, utan att uttala mig liksom allt för negativt och eh, fördömmande. Så, så är det kanske två festivaler jag inte riktigt känner att jag kan relatera till. Och kanske då jag bör att kanske till och med ta den ställningstagen att jag inte vill ha en uppfattning om dem. Eh, P.O.? Mm, ja, det ligger mycket i vad du säger. Men alltså man försöker nu att framställa... Båda de här festivalerna, Reggefestivalen festivalen Och även den här Pride-festivalen då Som renodlade familjefestivaler Det är det nya trycket Och eh, man undrar då Vad är det som utmärker en familj av idag Är det en homosexuell knarkare med fru Och berusade barn mm. är Det den bilden etablissemanget Vill att eh, ja, den optimala familjen Ska ha idag eh, Men hur som helst, alltså, man framställer då både Pride och Reggefestivalen festivalen som utmärkta För den svenska familjen och dagens barn Helt otroligt Ja, FRA, jag skulle väl ändå vilja säga någonting om det. Jag vet att många tycker det är lite uttjatat, men motståndet blir ju bara starkare. Och nu är det ju 51 som är emot den här lagen och det är 32 procent som är för lagen. Så det är en klar majoritet i realiteten som är motståndare. Och det största motståndet bland unga i åldersgruppen 18-27 till år, där 7 av 10 är emot lagen... Eh, ja, kommentar Vad vill ni säga om detta? Ja, Finns det... det något mer att tillägga? Nej, egentligen inte Den, den, den har väl den har missbrukat sig för rådlag Det var en bra lag Men tyvärr har mynd myndigheter Och politiker missbrukat den så gör att den inte går att använda Den är så hatad helt enkelt FRA, saken är den att, att vara för definitiv i sin uppfattning kanske är fel därför att det finns säkert många nivåer i det här som man inte känner till men, men, men rent spontant så minns jag en intervju med Leif G.V. Persson som jag hörde eh, här på, på nätet för någon månad sedan. Och eh, GB intervjun handlade i princip mest om Leif G.V. Persson. Men under en sekvens i intervjun så, så berörde eh, G.V. Eh, som jag kallar honom här... Eh, FRA-lagen och eh, han hade hakat upp sig lite på Måd Olofsson bland annat eh, som menar på att, eh, eh, att har man ingenting att dölja så föreligger det inget hot med FRA för oss, alltså alla vi med rent mjöl i påsen har ingenting att frukta av denna eh, stasi system att eh, Utforska vad alla enskilda individer håller på med eh, på, på sin fritid. Men, men då menade GB det att eh, det är ju bara en människa som saknar kunskap om sakernas tillstånd som kan ha en sådan åsikt. Därför GV dro några rätt eh, komiska exempel där om att eh, när man befinner sig i sitt hem och eh, håller på med personliga saker... Det kan vara sexuella aktiviteter eller det kan vara en dålig mage eller dyligt. Eh, man vill inte gärna att det kommer till allmän kännedom detta. Och eh, ja på något vis så eh, har han en poäng, tror jag. Jag tycker så, då. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, musik igen. Nu ska vi lyssna till Bruno Hansen. På, när den här skivan gjorde så kallade han sig faktiskt för Karolinen Det var egentligen en Enmansgrupp kan man säga. Och vi ska höra hans version av värmlandsvisan. Varsågoda. Bruno Hansen med värmlandsvisan, eller som han på den tiden kallade sig själv då för Karolinerna och egentligen en enmansgrupp. Ja, ni har väl alla hört ibland att man säger att media ljuger. Och så säger en del nej, det gör man inte. Media ljuger inte. Jo då. Jag ska ta ett par exempel. Jag skulle kunna ta massor av exempel. Eller hur man åtminstone förvränger sanningen. Eh, men vi tar den här homofestivalen som vi talade om alldeles nyss. Så var det ju så att, ni eh, minns säkert att det eh, var väldigt mycket skriver i om Att det var två homosexuella män som blev misshandlade. Och omedelbart gick man ut i media då och sa hatbrott, hatbrott och så vidare. Va? Eh, och man fick ju det intrycket att det var personer av en viss kaliber så att säga, som hade utfört detta. Och att eh, man hade misshandlat de här homosexuella just för att de var homosexuella Nu har det visat sig att eh, de här gärningsmännen De var ju av så kallat kulturberikande inslag eh, Och eh, det var ju inte alls så att man misshandlade de här personerna därför att de var homosexuella Utan då var snarare för att komma över deras pekunier, alltså pengar det här är ett exempel på hur man förbränger vad som egentligen har skett Och sen när den exakta sanningen kommer fram så skriver man ingenting Vi kan ta ett annat exempel utomlands Då har vi det här med de siggenska flickorna som drunknade Och det var ju vid Neapel i slutet av juli Och enligt medierna så hade ju då badande italienare helt ignorerat flickornas rop på hjälp och fortsatt att solbada och äta lunch samtidigt som de döda kropparna låg kvar på stranden. Men den som tog de här fotorna, fotografen Alessandro Garofalo han säger att så här var det inte alls det. Badgästerna reagerade omedelbart och det var flera som ingrep och två av fyra flickor som var på väg att drunkna räddades. Tyvärr så kunde man inte rädda två stycken. Det här är också ett exempel på hur man alltså framställer som att italienar gärna ser att sigrenska flickor drunknar, man bryr sig inte ett dugg. Jaha, det var, det var så fan som man bara säger, men det var ju vi snacka om lögn i alla fall. Ja, eh, det är på något vis, jag, ibland kan jag nästan fundera på för jag, jag är medlem i ett politiskt parti för att jag, jag har ett slags filosofiskt förhållningssätt till det mesta i livet. Och, eh, det här som, som precis har omnämnts om händelsen i Italien eh, på något vis belyser ju än tydligare någonting som, som jag ofta känner att vad är sanning? Vad är verklighet? Eh, är det det som på något vis absolut har hänt eller är det sanningen och verkligheten det som alla uppfattar har hänt och, och faktum är det att jag vet inte om jag ska säga så mycket mer än så just nu men faktum är det i slutet på, på, på det här programmet så ska vi ju diskutera en sak där det här på något vis eh, går igen vi kan återknyta till detta med sanning och verklighet senare Mm. Då passar det ju faktiskt bra Att vi redan nu då eh, Spelar låten Största skvadret i stan Med eldkvarn och sen tycker jag att vi efter det Tar upp det här med problematiken Kring att Johan har lämnat Partiet Sverigedemokraterna Så här kommer då största skvadret i stan Och den som känner sig träffad får gärna göra det Varsågoda Radio SD på Stockholms Närradio 88 MHz Och låten ni hörde var Största skvallret i stan med eldkvarn Nu går vi över till problematiken Kring Johan Rinderheims avhopp från Sverigedemokraterna eh, Johan har alltså sagt att den här starkare kritiken Som kommit ut från delar, eventuellt en majoritet av Sverigedemokraternas partistyrelse Gentemot Johan själv då Gör det omöjligt för honom att fortsätta Sitt arbete för partiet Han anser att det i nuläget inte Finns ett ömsesidigt förtroende utan snarare tvärtom ett misstroende mellan honom och delar, kanske eventuellt majoriteten av partistyrelsen. Och kritiken mot Johan kan något förenklat sammanfattas på två punkter. Den ena punkten är då att Johan till journalister ska ha varit för frikostig med att lämna information om partiets inre verksamhet. Johan ska efter förfrågan från journalister men även från medlemmar inom partiet Sverigedemokraterna har lämnat information via e-post om hur många ombud som varje län får till Sverigedemokraternas riksårsmöte. Formellt sett säger Björn Söder att Johan inte har begått några oegentligheter genom sina svar till journalister och även då medlemmar. Men att Johan hade, ja, han skulle ha bett om tillstånd helt enkelt för att få lämna ut tydlig information till då framförallt journalister. Detta uttalades av Björn Söder bland annat då på ett Sverigedemokratiskt möte den första juli år här i Stockholm Och information, det här tycker jag bör påpekas att information om hur många ombud som varje len får till Sverigedemokraternas riksårsmöte Går faktiskt att hitta på nätet Det är värt att påpeka Andra punkten, det är ju då att Johan ska ha haft ett samtal med Nationaldemokraternas Mark Abramsson det ska ha skett då våren 2006 där enligt kritikerna mot Johan han ska då ha diskuterat eventuella möjliga samarbetsformer mellan Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Johan förnekar dock bestämt att han i detta samtal med Marx ska ha diskuterat eller förhandlat kring ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. och Johan påpekar dessutom tydligt att han inte ens haft konkreta möjligheter till ett sådant samarbete och att han överhuvudtaget inte haft ett intresse för att ha någon form av samarbete. Jag kommenterar det här så kommer jag tillbaka sen. Ja, det är lite tungt att kommentera men det, det är väl som du säger, P.O. Ja, eh, om jag då eh, får på något vis uttala mig i detta ämne så, så vill jag Först eh, tydliggöra att jag vill positionera mig som en eh, yttre betraktare. Jag vill med andra ord kliva in i rollen som ni lyssnare. Eh, för jag har liksom ni tillgång till, till media, till nätet och eh, så vidare. Och... Eh, det är väl två saker och egentligen, nu levererar jag ingenting som är eh, eh, som egentligen leder någon vart. Utan eh, i, i denna 2000-talets bloggtider så, så ska man ju tycka saker och se det jag säger som ett tyckande. Som en personlig analys av två detaljer. För det första så har väl det kommit fram i, i, i media att man, man har alltså <kört> skapat ett häfte. Man, man, har, man har så att säga samlat 50 sidor av komprometterande detaljer- Kring det här med, med de här kontakterna som precis PO har, har berört med, med den här eh, folkpartistiska kvinnan som jobbar som nämndeman och så vidare. Och då blir min reflektion, gör man ett fel, begår man ett övertramp, då behövs det inte 50 sidor för att meddela denna obenhörliga, brutala sanning utan det räcker med en mening hade Johan begått ett övertram som var oacceptabelt då hade man kunnat korta ner de 50 sidorna till en mening det var min första eh, sak jag ville säga och något mer vill jag inte säga om detta eh, sen nummer två Eh, det är eh, Mattias Karlsson som är partimedlem och jag tror att han kallar sig presstalisman och så vidare eh, han har alltså uttalat sig i Sydsvenska Dagbladet eh, och detta kan ni som lyssnar på mig nu eh, logga in på Sydsvenska Dagbladet och läsa eh, han säger då jag komprimerar det, det jag har läst, och där säger han att Sverigedemokraterna är ett kulturnationalistiskt parti, eh, med, medan han då på något vis, när han söker ett alibi till kritiken mot Johan, säger att Johan är en etnonationalist. Eh, nu, nu är jag lite liksom i, i vacklar lite om jag ska gå vidare och, och resonera om detta, men, men jag, jag känner bara spontant, vad, vad, vad pratar han om? Vad, vad, vad är det liksom, vad söker han? Vad, vad är det han vill säga? Vad, vad är det han har funnit som ingen annan liksom har sett? Eh, se gärna kanske att Gunnar P. säger någonting. Ja, vi vet att Johan i alla fall har försökt att få in ett genmäle till det här till Sydsvenska Dagbladet och har förvägrats detta. Vilket är ju ganska äh, konstigt. Faktiskt, det jag det. låter rätt hålla på här nu. Jag ska vara lite neutral i nuläget, är tanken. Men ha gärna åsikter. Ja, det ta. Oh. Ja, eh, ja, exakt. Det, det Som sagt var, på något vis, jag känner ibland då, eh, man, man har en kärna. Eh, och jag känner på något vis, eh, de två saker jag har nu sagt, det, det känns som en, en essens som jag har lyft fram. Sen litar jag på er, ni lyssnare. Ni, ni har förmågan att tänka självständigt. Och eh, på något vis vill jag bara leverera en essens som ni, ni får så att säga bearbeta. Eh, och eh, det, det, det här uttalandet faktiskt i Sydsvenskan jag, jag känner någonstans att jag liksom, det snurrar inne i mitt huvud, men det faller aldrig på plats. För det här är någonting jag, jag undrar och vill veta. Vad är han ute efter? Vad, vad är det? Vad betyder detta? Jag som mångårig medlem i Sverigedemokraterna, stockholmare, en person då som har suttit tillsammans med Johan Rinderheim i... i i, i distriktstyrelsen, jag, jag, jag kan omöjligen förstå eller relatera någonting i det som jag upplever är en, en, en ägg, alltså ett, en spets riktad emot Johan. Jag vill säga så här, substanslöst. Ja, jag undrar också varför man talar om via en Sydsvenska Dagbladet som är en väldigt liten tidning. Han har 150 000 läsare gentemot Svenska dagblad på 400 000. Varför Johan Rinderheim inte är önskvärd? varför man meddelar via media och inte denna person direkt själv. Det tycker jag är väldigt konstigt. Åter till PO. Jag vill ju påpeka här alltså att um, en del personer tycker säkert att ni nu tar i för mycket. Eh, andra tycker att ni tar i för lite Och jag tänker inte vara en domare här nu Utan eh, säg vad ni tycker Man håller inom råmärkena Så att säga, lagens råmärke eh, Jag vill bara säga då att eh, Johan har ju då själv sagt Att just de här uttalandena i sydsvenska dagbarret Var det som definitivt fick honom att hoppa eh, av eh, Och det är alltså två Artiklar, om jag har förstått hela rätt. Han tyckte att det var för grova saker som stod om honom från Mattias som sida. Jag kan inte gå in där och säga vem som har rätt eller fel. Men man kan sammanfatta i alla fall då och säga att läget är följande. Majoriteten, vi vet inte, de har inte kommit fram några uppgifter om, men eventuellt majoriteten inom partistyrelsen anser alltså att Johan har begått partiskadlig verksamhet och i nuläget anser man därför att det är positivt att Johan har lämnat sina uppdrag för partiet. Eventuellt är man väl lite ledsen då över att Johan har blivit så kallad vilde i Nynäshamn. Han har ju då lämnat posten som Sverigedemokratisk ledamot och är numera oberoende eller så kallat vilde. Majoriteten av Ja, du vill komma in där Gunnar. Ja, eh, som det, partistyrelsen ser ut idag, så, som består av tolv personer, så behövs inte majoriteten. det räcker med sex personer plus att man har eh, Partiledarens han har ju utslagsröst, så att säga. Så det behöver inte vara hela. Det räcker med halva partistyrelsen som ser ut idag. Mm, och det där vet vi inte om riktigt hur man har resonerat. Däremot vet vi, eftersom. Eh, jag och Ove sitter ledamöter av Stockholmsdistriktets styrelse, Sverigedemokraterna. Alltså majoriteten av styrelseledamöterna i Stockholmsdistriktet har intagit den ståndpunkten att Johan eventuellt, vi är inte helt säkra på det heller, men han kan eventuellt ha haft olämpliga kontakter som det heter va men att dessa kontakter inte var av den graden att det motiverade att Joban skulle lämna ordförandeposten för Stockholmsdistriktet och även andra uppdrag då och det här mötet hade vi alltså den 30 juli och det var ju en klar majoritet som intog den här inställningen då att jobban kunde vara kvar men som sagt vår partistyrelsen har en annan åsikt och eh, det vi nu har talat om Det är väldigt schematiskt vad gäller den här uppkomna Situationen Framgent kommer säkerligen mycket mer att Sägas och skrivas Och vi får säkert anledning att eh, återkomma I det här fallet när och om så är det nödvändigt eh, Vill ni komplettera Med någonting nu när ni har Chansen så gör det nu Gunnar och Ove Nej, jag ska vi... Ja eh, Ja som sagt var det, det På något vis känns det som att Eh, när man talar om en sak så, så när man berör någonting, när man lyfter någonting så talar man för mycket och för länge och blir för uttömmande så, så hamnar man i en återvändsgränd och eh, eh, lite det jag sa att eh, mitt förtroende är absolut för er som lyssnar och därför så tror jag att de kanaler som existerar att erövra sanningen de, de, de finns. Och jag tror nog att vi har inte sagt allt men en del och vi har på något vis öppnat en, en, en dörr till, till, för er att ta reda på det ni så att säga, vill veta vi, vi har ju här tidigare under sändningen lämnat ett telefonnummer där man kan få reda på mer, det, det är turbulent det, det, det är omskakande det, det är jobbigt det, det, det är mycket känslor men på något vis jag känner att vi har någonstans just nu sagt det som skall sägas, säkerligen tycker någon att jag har sagt lite för mycket i alla fall ni två mina herrar men det bjuder vi väl på får vi säga Eh, telefonnumret till Johan är om ni vill prata direkt med honom alltså 073 645 2665 073 645 2665 Musik eh, ABBA On and on and on Varsågoda! Ja, On and on and on med ABBA. Eh, programmet börjar närma sig sitt slut Vi skulle bara säga någonting också med en person som vi faktiskt måste nämna Alexander Solzhenitsyn Har ju lämnat oss Och eh, det är en person som har betytt väldigt mycket För att bevisa kommunismens brott Under framförallt lagperioden eh, Och han fick ju Nobelpris 1970 Måste det ha varit och, eh, han åkte då aldrig över till Stockholm faktiskt Utan han var senare 74 tror jag var Som han tog emot det här priset du, du när vi kanske vill komplettera där Ja han gick väl i landsflykt då, då? Ja jag det, han blev ju utvisad Och hamnade i Syrish Och jag tror det var 1974 då Som han åkte över till Stockholm Och tog emot det här priset Och då blev han ju väldigt hårt ansatt Av den tidens vänsterjournalister framförallt Som jobbade på alla möjliga Större tidningar haft om då Det är och så vidare så menar det på att han var en reaktionär och så vidare Fast han egentligen bara upplyst om Vad som hade skett i de här lägren Och så vidare va? Och han har ju sagt efteråt Att han blev aldrig så illa behandlad Utanför Sovjetunionen Som just i Stockholm 1974 när de här journalisterna då eh, Hela tiden avbröt honom Och så vidare i hans eh, ja, Svar till Andra journalister och så vidare va? De, de letade inte talat till punkt helt enkelt så gick det till på den tiden. Det har väl blivit lite bättre kanske trots allt- när det gäller informationen om kommunismen. Men långt ifrån bra är det. Ja, du vill säga någonting? Ja, jag måste ju säga någonting om... Och det kanske inte blir så att jag säger någonting- om Solzhenitsyn egentligen, utan... Men jag reflekterar i varje fall. Jag har ju läst Gulag-arkipelagen- som är ett skakande dokument över kommunismens brott emot mänskligheten. Eh, och jag kan inte låta bli att tänka på den här debatten som var här för något halvår sedan, närmare bestämt kanske P.O. eller Gunnar kan hjälpa mig med när, när eh, våran partiledare, för vi är ju Sverigedemokrater, vi som talar och förhoppningsvis ni som lyssnar också eh, när, när våran partiledare, vad är den här debatten med Mona, jag tänker på. Nu minns jag inte, det var, det var flera partiledardebatter. Men jag tänker just på den här debatten när Lars Åhli befann sig i studion. Och eh, man skickade in den här mikrofonen under näsan på Lars Åhli. Eh, och eh, han, han eh, ja, visade ett sånt absolut frakt emot Sverigedemokraterna som parti. Eh, ja. Det hemska som har skett i historien bekänner han sig till. Men oss anser han på något outgrundligt sätt bära någon, någon, någon skamlighet som inte jag har förstått. Yeah. Ja. ja, då får det bli det sista inslaget för idag innan vi rundar av med eh, Leonard Skinnerd och Sweet Home Alabama. Eh, jag får tacka de medverkande Gunnar och Ove för idag. Får vi se vad för reaktioner vi får på det här programmet. Någonting kommer det säkert bli. Och jag, PO, tackar själv för idag. Och vi avslutar som sagt med Sweet Home Alabama med Leonard Skinner.